Ребека Ярос, четверте Крило, розділ 16. Хоча цей офісер вважає себе експертом з питань драконячого роду, ми багато чого не знаємо про те, як влаштовано драконове суспільство. Існує чітка іерархія серед наймогутніших, і старіші нам надають пошану, але мені не давалося з'ясувати, як саме вони ухвалюють закони, або чому дракони вирішують пов'язувати себе тільки з одним вершником, а не використовувати, наприклад, двох. Полковник Каорі – польовий посібник з драконів. Безперечно ні. Один з генералів кричав так голосно, що я чула його голос всю дорогу до маленького медичного пункту, розгорнутого наприкінці трибуни для вершників. Це був лише ряд здюжени столів. І деякі запаси, щоб протриматися, поки ми не дістанемося до квадранта цілителів, але принаймні знеболювальне майже відразу почало діяти. Два дракони. У мене тепер було два дракони. Генерали кричали один на одного останні півгодини. Досить довго. Щоб нічне повітря похололо, а інструктор, якого я ніколи не бачила до сьогоднішнього дня, спритно зашив мені рану на у обох боків. На щастя, Тайтан не зачепив м'язів. На жаль, Джеку оглядали плече в якійсь дюжині футів від мене. Він зовсім недавно зіскочив із спини помаранчевого скаржника і поспішив зафіксувати зв'язок у хранителів своїв. Вона продовжувала виконувати свою роботу, незважаючи на суперечки вищих чинів, що розгорнулася на помості над нею. Тепер же Джек, не відриваючись, дивився через поле на терна. «Як воно?» – тихо спитав професор Каворі, затягуючи ремені на мої забентовані кістоці. У його ключих темних очах читалося ще мільйон запитань, але він тримав їх при собі. «Страшно болить?» І за напряку було майже неможливо надіти чобіт, не послабивши максимальну шнурівку. Але принаймні мені не довелося повсти через поле, як дівчина з другого крила, яка зламала ногу, зістрибнувши з дракона. Тепер вона сиділа за сім столів від мене і тихо плакала, поки польові лікарі намагалися вправити її кістку. Найближчі пару місяців ви все присвятите зміцненню уз і польотам верхи. Так що, якщо у тебе не виникає проблем для того, щоб забратися на дракона, а потім злізти з нього, голос професора нахилився якомога ближче до моєї, поки він поправляв ремні на моїм лангеті. А після того, як я бачив, Гадаю, проблем точно не буде. Тоді цей вивик заживе до наступного раунду викликів. Тут між його бровами пролягли дві глибокі лінії. Або ж я все ж таки можу попросити Нолана. Ні, похитала я головою, я встигну одужати. Ну, якщо ти така впевнена. Він був явно невпевнений. Всі очі в цій долині спрямовані на мене. Та мого дракона, моїх драконів. Поправила я себе. Не можу дозволити собі демонструвати слабкість. Він насупився, але кивнув. «Ви знаєте, хто ще впорався з мого загону?» – запитала я, і страх відразу стиснув горло. «Будь ласка, нехай Ріанон буде живою, і Тріна, і Рідок, і Сойер, всі вони!» «Я не бачив ні Тріну, ні Тайтана, повільно відповів професор Каорі, ніби намагаючи пом'якшити удар, але в нього не надто вийшло. «Тайтон не прилетить!» – прошипотіла я, відчуваючи, як почуття провини вризається в моє нутро. «Це не твоя заслуга!» – подумки прогарчав Терн. Зрозуміло. Пробурмотів професор Каурі. Що, чорт забирай, ти маєш на увазі, коли кажеш, що можливо потрібна операція? Вигукнув Джек ліворуч від мене. «Я маю на увазі, що, здається, зброя порвала пару зв'язок, але ми повинні віднести тебе до цілителів, щоб переконатися», – сказав інший інструктор, і його голос був нескінченно терплячий, поки він закріплював перев'язку Джека. Я подивилася Джеку прямо в злі очі і посміхнулася. «Мені набридло його боятися, він же втік з цієї галявини, правда?» Людь офарбувала його щоки так яскраво, що навіть магічне світло не приховало. Джек перекинув ногу через край столу і кинувся до мене. «Ти!» Що я? Я зісковнула зі, зі столе опустила руки до піхву на стегнах. Професор Каорі підняв брови, подививши спочатку на Джека, потім на мене. Ти, пробурмотів він. Я відповіла я, не відриваючи погляду від Джека. Але професор Каорі одразу став між нами, скинувши долоню. Я б не став підходити до неї ближче. Тепер ховаєшся за нашим викладачем Соренгайл!» Джек стиснув кулак на цілій руці. Я не ховаюся там і не збираюся ховатися тут. Я підняла підборіддя. «Це ж не я втекла. Їй не треба ховатися за тебе, коли вона пов'язана з найсильнішим драконом вашого роду», – попередив професор Каорі і Джек з очі. «Твій помаранчевий добрий вибір, Барлоу. Бейт, правда? До тебе в нього було чотири вершники». Джек кивнув головою. Професор Каорі звернувся через плече на драконів. «Але яким агресивний був Бейрл, судячи з того, як Тейрн дивиться на тебе, йому не важко буде сполпелити твої кістки, Поперть, якщо ти зробиш хоча б ще один крок до його вершника. Джек подивився на мене здивовано. Ти. Я. Пульсація у моїй кісточці зменшилася, перетворилася на керований тупий біль, навіть коли я намагалася спиратися на неї. Джек похитав головою і вираз його очі швидко змінювався, шок, заздрість, страх. А потім він повернувся до професора. Не знаю, що вона вам розповіла про те, що сталося, але нічого. Інструктор склав руки на грудях. «Є щось, що мені слід знати?» Джек з Бліді став білим, як Рейда. Повз нас шкотельгав ще один. Першокурсник Кров струменіла з його сполосованого стегна і тулуба. «Усі, кому треба знати, вже знають. Я подивилася на Джека». «Схоже, на сьогодні ми закінчили», – промовив Каорі, «коли над полем промайнула низка драконів. Тільки чорні силуети промайнули в темряві. Старшокурсники прилетіли, ми маємо повернутися до своїх драконів Джек пиркнув і пішов геть через поле. Я подивилася на генералів, які ще б дискутували на помості. Професор Каорі, а хтось колись раніше зв'язувався з двома драконами? Якщо хтось ізнав відповідь на це запитання, то це професор драконознавства. Він простежив за моїм поглядом: ти будеш першою, однак не знаю, чому вони взагалі сперечаються про це. Рішення залежить не від них, не від них. Десятки драконів приземлилися в ряду навпроти своїх родичів, пов'язаних із першокурсниками, і між ними трохи яскравіше заблищали магічні вогні. Вибір драконів не залежить від людей. Ні в чому. Запевнив мене Каорі. Нам лише подобається підтримувати ілюзії, що ми контролюємо ситуацію. Щось підказує мені, вони просто чекали, поки решта повернуться перш ніж провести збори. Керівництво? Я насупила брови. Каорі похитав головою. Дракони. Дракони зібралися провести збори? Дякую, що подбали про мою кістечку краще поспішити туди. Я обдарувала його невпевненою усмішкою і попрямувала через тім'яно освітлене поле до Тейрна та Андарни, відчуваючи тяжкість кожного погляду. Здається, вся долина сотнями очей дивилася на мене, коли я зупинилася і стала між двома драконами. Ви двоє навели шелиху, знаєте? Я подивилася на Андарну, потім підняла погляд на Тейрна. Після чого повернулася обличчям до поля, як і решта першокурсників. Вони не дозволять нам чинити так, нам просто не дозволять. Ох, лайну, що якщо мене змусять обирати? Мене навіть знудило. Це вирішать члени Емпірея. Сказав Тейрн, у його тоні відчувалося напруження. Не залишай поле, це може зайняти деякий час. Що може? Запитання завмерло у мене в мене на вустах, коли найбільший дракон, якого я коли-небудь бачила, навіть більше Терна, попрямував до нас від входу в долину. І кожен дракон повз, який він проходив, повертався і вирушав слідом за ним. Тобто до нас. Це Кодах, відповів Терн. Дракон генерала Мальгрена. Коли той підійшов ближче, я побачила дірки в його покритих шрамом крилом. Він глянув на Тейрна з таким виразом у золотих очах, що мене мало не знудило від жаху. А потім він загорчав на все горло, перевівши зловісний погляд уже на мене. Але Тейрн теж видав рик і зробив крок вперед, тож я опинилася між його масивними кігтями. Не було жодних сумнівів, що вони гарчали через мене. «Ага, ми говоримо про тебе», – повідомила Андарна, коли черга вступити в розмову дійшла й до неї. «Тримайся поряд з командиром Крила, поки ми не повернемось», – сказав Тейрн. Думаю, він хотів сказати командиром Загон. «Ти чула, що я сказав?» «Чи ні?» Я озирнулася на всі боки і помітила Ксадина, що стояв на іншому кінці пуля. Схрестивши руки на грудях і розставивши ноги, він хитався на п'ятах і дивився на Тейрна. Вершники зберігали моторошне мовчання, поки дракони злітали один з одним безперервним потоком, щоб сісти на плато біля найпівденнішої з вершин. Це було так далеко, що я ледве розрізняла їх у місячному світлі. Щойно стані злетів на полі почався хаос. У самому його центрі поряд зі мною з крилами захоплення гасали першокурсники, шукаючи друзів. Я ж стояла на місці, намагалася виглянути в натовпі хоч щось із... «Рі!» – закричала я, нарешті помітивши Ріанон і зашкотильгавши в її бік. «Вайлет!» – вона стиснула мене в обіймах, але відсторонилася, коли я здригнулася від болю в руці. «Що трапилось?» Меч Тайтана, Я ледве встигла відповісти, як мене зірвав з місця Рідок і почав крутити на місці так швидко, що ноги злетіли майже паралельно до землі. Дивіться, хто пригнав на найкрутішому виротку у усій окрузі. Опусти її. Обурилася рянон. У неї кров. Блін, вибач. Пробурмотів мотив Рідок, акуратно поставивши мене назад на землю. Все в порядку. На пов'язці виступила свіжа кров, але, здається ж, ви не розійшлися і знеболювальні круто діяли. З вами все в порядку, кого ви, хлопці, пов'язали. Зеленого кінджало хвіста, Ріанон усміхнулася. Файге, це було досить легко, вона зітхнула. Я побачила її і відразу все зрозуміла. А у мене а отром, гордо заявив Рідок, коричневий мечехвіст. Слигер. Підійшов сойр і обійняв за плечі Ріанон і Рідока, червоний мечехвіст. Оце так ми всі заплескали, і за мить він і мене теж обійняв. З усіх нас я найбільше раділа саме за Сойра, через те, що. Скільки йому довелося пережити, який довгий шлях пройти, щоб опинитися на цьому полі? Атріна, запитала я, коли він нарешті відпустив мене. Один за одним вони похитали головами, дивлячись один на одного у пошуках відповідей але. Неможлива вага поселилася у моєму серці, але я спробувала знайти іншу причину для її відсутності. Може, її просто ніхто не вибрав? Соєр похитав головою, сумно опустивши плечі. Я бачив, як вона впала з спини помаранчевого дубино хвіста. Моє серце замерло. «А Тайтан?» – спитав Ридок, переводячи погляд між нами. «Тейрн убив його», – тихо відповіла я. «На його захист скажу ж, що на той момент Тайтан вже мене поранив. Я показала на рану на руці, і він намагався…» «Що він намагався зробити?» «Тут мене обхопили за плечі та притиснули до грудей. Дайн. Я теж обхопила його і міцно, що сили обняла глибоко і часто дихаючи. «Прокляття, Вайлет, просто очманіти!» «Він ще раз тиснув мої плечі, потім усунув на відстань витягнутої руки. «Ти поранена? «Я в порядку», – запевнила я його, але це не зменшило занепокоєння в його очах. Тепер я не була впевнена, що це занепокоєння взагалі колись зникне. Але ми – це все, що залишилося від першокурсників нашого загону. Дайн підняв голову, щоб подивитися на решту кіну. Чотири особи з дев'яти, цього слід було чекати. Його підборіддя смихнулося. «Дракони зараз зібрали Емпірею, раду лідерів. Залишайтеся тут до їхнього повернення», – сказав він усім, а потім подивився на мене. «А ти підеш зі мною. Можливо, моя мама попросила його привезти мене. Напевно, вона хоче мене побачити, враховуючи все, що відбувається. Я кинула поля через поле, але раптом побачила, що за мною спостерігає не мама, а ксаден. І вираз його обличчя не прочитався. Коли Дейн взяв мене за руку і потягнув у бік, я відвернулася від ксадена і пішла за другом до протилежного краю поля, де ми зупинилися в тіні, приховані від решти очей. Схоже, річ не в мамі. Що чорт там сталося? Кет мені сказала, що не тільки терн вибрав тебе, а й той маленький, Адарне. Його пальці переплелися з моїми, і я побачила, що в карих очах плескала паніка. Андарна поправила я його і посмішка моволі з'явилася на моїх губах продумці про маленького золотого дракона. Вони змусять тебе вибирати. Вираз його обличчя став жорстким і рішучим, і я моволі відсахнулася. Я не вибиратиму. Я похитала головою, роз'єднуючи наші руки. Ніхто з людей ніколи не вибирав. І я не збираюся бути першою. І хто такий, чорт забирай, Дайн, що говорить мені про це? Тобі доведеться. Він провів рукою по волосстю, його обличчя стало не таким кам'яним. Ти маєш довіряти мені. Ти ж довіряєш мені, правда? Звичайно, довіряю. Тоді ти маєш обрати Андарну. Він кивнув, ніби все вже було вирішено. Золота – найбезпечніший вибір. Чому? Чому не Терн – це Терн? Невже Дайн вважає, що я надто слабка для такого сильного дракона, як Терн? Мій рот відкрився, потім закрився, як у риби на повітрі, коли я шукала відповідь, яка звучала б не як «та пішов ти». Я знала, що ні за що в світі не відмовлюся від терна, але серце не дозволило мені відкинути її андарну. Вони змусять тебе обирати. Подумала я в їх бік. Але відповіді не було і там, де я відчувала поширення свідомості, поширення ментальних меж свого «я», відколи Терн вперше говорив зі мною, тепер нічого не було. Мене відрізали від них». Так, без паніки. Я не вибиратиму, повторила я цього разу менше. Що, якщо я не зможу отримати жодного з них? Що, якщо вони порушили якесь священне правило і тепер ми всі будемо покарані? Тобі доведеться. І це має бути андарна. Він узяв мене за плечі, нахилився до мене і зачастив, ніби поспішав розповісти найважливіше до повернення драконів. Я знаю, вона надто мала, щоб нести вершників. Ми не перевіряли. Підвілася я, хоча знала, що він правий. Проти нас була фізика нічого особистого. Це не має значення. Це лише означає, що ти не зможеш літати з крилом, але тебе, мабуть, зроблять постійним інструктором тут, як Каорі. Він тут тому, що силу друку робить його незамінним чителем, а не тому, що його дракон не може літати, заперечила я. І навіть він провів обов'язкові чотири роки в бойовому крилі, перш ніж його посадили на кафедру. Дайн глянув убік, і я майже побачила, в як його голові обертаються шестерні прорахувавши, що мої ризики, мій вибір, мою свободу. Навіть якщо ти візьмеш андарну, бій, є лише ймовірність, що тебе вб'ють. Але вибереш терна, і ксаден тебе точно знищить. Ти думаєш, мельгрем страшний? Ні. Я тут на рік довше, ніж ти, Ві. Від мельгрема ти принаймні знаєш, що чекати. А ксаден не тільки двічі безжалісний, а й небезпечний, непередбачуваний. Я моргнула. «Стривай, що ти таке кажеш?» Тейрн і Схаель – шлюбна пара, найсильніша за останні століття. Мій розум здригнувся. Спарені дракони не могли розлучатися надовго, інакше їхнє здоров'я погіршувалося, тому вони завжди були разом. Завжди. Що означало? обоги? Просто розкажи мені, як це сталося. Дайн, мабуть, побачив моє замішання, тому що його голос пом'якшав. І я розповіла. Я розповіла йому про Джека та його банду друзів-бивць, що полювали на Андарну. Я розповіла йому про падіння, про Галявину, про Ксадена, який спостерігав за тим, що відбувалося, і виявив несподівану турботу, попередивши, коли Орен був у мене за спиною. У нього була чудова можливість покінчити зі мною без метушні з цими його вагами совісті, і все ж таки він вирішив допомогти. І що, прокляття, я маю з цим робити? Ксаден був там, тихо промовив Даен, і м'якість зникла з його голоса. Так, я кивнула, але він пішов після появи Терна. «Ксаден був там, коли ти боронила Андарну, а потім Тейр...» «Просто з'явився?» – повільно спитав він. «Так, саме це я щойно сказала. Що його збентежило в цьому порядку дій? До чого ти ведеш?» «Ти не розумієш чи не бачиш, що зробив Ксаден?» «Дань міцніше стиснув мої плечі. Дякувати богам за драконячу броню, інакше завтра в мене могли б залишитися синці». «Будь ласка, розкажи мені, що на твою думку я зробила». З ціней появилася темна постать, і мій пульс забився часто-часто, коли ксаден ступив коло місячного світла. Темрява зісковзнула з його плечей, як скинута вуаль. Тепло розлилося по моїх венах, і нервові закінчення наче заіскрили. Я ненавиділа реакцію свого тіла на його, але могла її заперечити. Що ж, його привабливість була невимовно незручною для мене. Ти маніпулював молодь бою. Руки Дайна зіскознули з моїх плечей, і він повернувся обличчям до командира. Лінія його плечей стала неможливо жорсткою і прямою, коли він став між мною та Ксаденом. Прокляття, яке гучне звинувачення. Це твоя параноя. Я зробила крок через його спину. Якби Ксаден збирався вбити мене, він не тягнув би так довго. У нього були всі можливості, та все ж я все ще стояла тут, пов'язана, з парою його дракониці. Ксаден не збирався мене вбивати. Усвідомлення цього змусило мої груди болісто стиснутися, змусило мене переглянути все, що сталося на тій галявині, змусило землю просто втекти з-під ніг. Це офіційне звинувачення. Ксаден зневажливо дивився на Дайна, як на прикру перешкоду. «Ти зробив це?» – вибагливо запитав той. «Що саме я зробив?» Ксаден вигнув темну брову і кинув на Дайна погляд, від якого слабша людина просто розтіклася б блідою калюжею. Чи я побачив, що вона в меншості і вже поранена? Чи подумав я, що її хоробрість така ж чудова, як і офігенна безрозсудливість? Він перевів погляд на мене і мене ніби електричним розрядом прошило. Від верхівки до пальців на ногах. І я б зробила це знову. Я підняла підборіддя. Так, чорт, я знаю. Загарчав Ксаден, втрачаючи самовладання. Здається, вперше з того часу, як ми зустрілись на парапеті. Я швидко втягнула повітря, і Ксаден зробив те саме, начебто він був так само вражений власним спалахом, як і я. Чи бачив я, як вона відбивалася від трьох кадетів, кожен з яких удвічі більше за неї? Його погляд повернувся до Дайна. Відповідь на всі ці запитання – так. Але ти поставив неправильне запитання, Айтус. Ти маєш запитати, чи це бачила Зхаель, разом зі мною Дайн проковтнув і відвів погляд, явно пересмислюючи свою позицію. «Вона покликала пару?» – прошепотіла я. Згаель покликала Терна. «Вона не любить, коли задирають слабших», – сказав мені Ксаден. «Але принаймні це не прояв доброти по відношенню до тебе. Вона просто любить маленького дракона. На жаль, Терн вибрав тебе сам». «Прокляття!» – пробурмотів Дайн. «Один в один мої думки». Хсадин хитнув головою в бік Дайна. Сорен остання людина на континенті, яку я хотів би перекути до себе. Тож я нічого не робив. Ай, мені була потрібна вся сила волі, щоб не потягнутися до грудей і не переконатися, що він щойно не вирвав моє серце з грудної клітки. Це не піддавалося ніякій лозіці, Оскільки я відчувала до нього те саме. Він син великого зрадника. Його батько приніс смерть Бренану. І навіть якби я справді втрутився – Ксаден ступив до Дайна, височуючи над ним. Ти справді висунув би звинувачення, знаючи, що я врятував жінку, яку ти називаєш, своїм найкращим другом. Я подивилася на Дайна, і між нами повисло напружене, жахливе мовчання. Це було просте питання, і все ж я затамувала подих очікування відповіді, що я насправді означала для нього. Існують правила. Дайн задер підборіття, щоб подивитися Ксадену віче. І чисто з цікавості я знову спитаю. Тип, скажімо так, порушив ці правила, щоб врятувати свою дорогу маленьку Вайлет на тій галявині. Голос Ксадена немов заледенів, коли він із захопленим інтересом вивчав вираз обличчя Дайна. Адже Ксаден зробив крок перед тим, як Терн приземлився, він рушив до мене. Щелепа Дайна стиснулася я побачила в його погляді, що в його душі вибухнула битва. Несправедливо питати його про це. Я зробила корок ближче до Дайна, але тут нічну тишу розірвав зу крил, що ляскали. Дракони поверталися, вони ухвалили рішення. Я наказую тобі відповідати, Командир загону. Ксаден навіть не удостоїв мене поглядом. Дайн проковтнув і намружився. Ні, не порушив би. Моє серце наче розбилося об землю під ногами. У глибині душі я завжди знала, що Дайн цінує правила і порядок більше, ніж стосунки, більше, ніж мене, але те, як це було жорстоко продемонстровано, поранило глибше, ніж меч Тайтана. Ксаден посміхнувся. Дайн відразу повернув голову в мій бік. Я просто помер, якби б з тобою щось трапилося, Вайлет, але правила все в порядку. Я змусила себе торкнутися його плеча. Але все не було гаразд: дракони повертаються сказав Ксаден, коли перший із них приземлився на освітлене поле. «Повертайся в стрій, командир загону». Дайн відірвав поля від мого обличчя і пішов, злившись із натопом вершників, які поспішали до своїх драконів. «Навіщо ти так з ним вчинив?» кинула я Ксадену і тут же скрушно похитала головою. «Яка різниця навіщо?» «Гаразд, забудь!» Пробурмотіла я і попрямувала до того місця, де Терн звелів чекати на нього. «Тому що ти надто довіряєш йому!» Все одно відповів Ксаден. Наздоганяючи мене, йому для цього навіть кроку не довелося прискорити. А знання, кому варто довіряти, це єдине, що допоможе тобі нам вижити не лише у квадранті, а й після випуску. Нам? Немає ніяких нас, сказала я, ухиляючись від вершника, щоб проносився повз нього. Дракони приземлялися з усіх боків, земля тремтіла від їхнього загального руху. Я ніколи раніше не бачила, скільки драконів одразу. Думаю, ти скоро зрозумієш, що це вже не так. Пробормотів ксаден хапаючи мене за залігать і відводячи з дороги чергового вершника, що біжить з іншого боку. Ще вчора він дозволив би мені зіткнутися з ним чоло в чоло, а той сам мене штовхнув би. Терн утворює сильний зв'язок зі своєю парою, так і з вершником, оскільки він сам неймовірно сильний. Трата попереднього вершника мало не вбила його, що, в свою чергу, мало не занапастило згаель. Життя спарених драконів вони займозалежні, я знаю. Ми рухалися вперед, поки не опинилися в центрі вершників. Якби зараз мене не дратувало, Через тве ставлення Ксадена додайне я не приминула б захопитися тим, наскільки це було вражаюче видовище. Бачите, як сотні драконів приземляються навколо нас. Або, можливо, здавалося б питання, як люди поряд із мною примудряються полонати все повітря на величезному полі, тому що поруч з ними дихати було жахливо важко. Зв'язок з кожним новим вершником у дракона міцніший за попередній, а це означає, що якщо ти помреш вайленс. Це запустить ланцюг подій, які потенційно можуть закінчитися тим, що я теж помру. Його обличчя було нерухоме, наче висічене з мармуру, Але від гніву в його очах у мене перехопило подих. Це була чиста людь. Тож, на жаль, для всіх заслучених осіб тепер існуємо ми. Якщо Емпірей дозволить Терну зберегти його вибір. О боги, я прив'язана до Ксадена Ріорсона. І тепер, коли Терн у грі та інші кадети знають, що він готовий до зв'язку, він зітхнув. Роздратування проснулося в рисах його обличчя, коли він кинув Поля до бік, стиснувши щелепу. «Ось чому Терн сказав мені залишитися з тобою, прошепотіла я, коли усвідомлення наслідків трохи через бездраконних. Щонайменше три десятки з них стояли на протилежному боці Поля, спостерігаючи за нами жадібно в очах, включаючи Орена Сейферта. Вони спробують убити тебе в надії, що вдасться змусити Терна зв'язатися з кимось із них». Ксаден похитав головою зупиняючи Гаріка, який вже наближався до нас. Лідер секції Завмер стиснувши губи в пряму лінію, а потім попрямував назад через поле. Терн – один з найсильніших драконів на континенті, і величезна сила, яку він спрямовує, скоро стане твоєю. У найближчі кілька місяців ті, хто не пов'язаний, намагатимуться вбити нових вершників, доки кайдани слабкі. Поки ще мають шанс, що дракони передумають і виберуть їх. Так що вони не будуть відкинуті на цілий рік. А заради того, щоб отримати Тейрна, вони будуть готові на все. Ксаден знову зітхнув, ніби розжився ще однією нудною, вимотаною постійною роботою. Є 41 незв'язаний кадет. Для кожного з них ти тепер мета номер один. Він підняв палець. А Тейрн думає, що ти гратимеш роль охоронця? Я пирхнула. Він не знає, як сильно я тобі не подобаюсь. Він чудово знає, наскільки я дорожу власним життям. Відповів Ксаден, ковзаючи поглядом по моєму тілу. Ти дивовижно спокійна для того, хто тільки не дізнався, що на нього скоро відкриється полювання. Для мене це звичайний вечір осіннього середовища. Я знизила плечима, ігноруючи те, як шкіра нагрівається від його погляду. І чесно кажучи, те, що на мене полює сорок одна людина, лякає набагато менше, ніж виглядати в кожному темному куточку тебе. Вітерець ударив мені в спину, коли позаду нас приземлилися Антарна. Потім був ураган і тремтіння землі, то вже був Терн. Не кажучи ні слова, Ксаден відвів погляд від мого обличчя і попрямував через поле по діагоналі туди, де вже приземлилася Згаель, заслонивши драконів і інших командирів. Скажіть мені, що все буде добре, прошепотіла я Антарні і Терну. Все, яке має бути, відповів Терн, його голос звучав хрипкуватим і нудним. Ви не відповідали мені. Ну чудово. Тепер я їх звинувачувала. Злегка. Люди не можуть знати, що говорять під час зустрічі Емпірея, відповіла Андарна. Так заведено. Отже, кожен вершник був заблокований, а не лише я. Ця думка дивно заспокоювала. До того ж, поняття Емпірея в цілому новина дня для мене. Каорі, мабуть, на сьомому небі через те, що вся драконяча політика стала явною. Що вони вирішили? Я кинула погляд на матір, але вона дивилася куди завгодно, тільки не в мій бік. Генерал Мельгрем у мудирі, обвішаному медалями, йшов до передньої частини помосту. Мабуть, в одному Дайн правий. Верховний генерал нашого королівства селяв Жах. Він ніколи не мав проблеми з використанням піхоти як гарматного м'яса, а жорстокість його контроль над допитами та стратами полонених була добре відома. Принаймні, в нашій сім'ї. Про неї говорили за столом. Його дракон – величезний, втілений кошмар. Займав весь простір поруч із помостом, і натовпі запанувала тиша, коли Мельгрем склав руки перед обличчям. Кодах повідомив, що всі дракони висловилися з приводу дівчинки Соренгайл. Мала магія посилювала його лоси, той голос лунав над полем. Чи не дівчинка, жінка? Потомки виправили його і живіт звело від несправедливості. Хоча за традицією на кожного дракона покладається один вершник, ще не було випадку, щоб два дракони обрали одного, і до того ж вершника, і тому закону дракони проти цього не існує, заявив він. Хоча деяким вершникам може здаватися, що це не зовсім справедливо. Судячи з його тону, він сам входив до цих вершників. Дракони встановлюють власні закони і терн, і. Він озирнувся через плече, його помічник кивнув вперед, щоб прошепотіти на вухо. Андарна обрали Вайлет Соренгайл. Їхній вибір залишається чинним. У натопі заремствували, але з моїх плечей наче гора впала. Мені не доведеться робити неможливий вибір. Так і має бути. пробурмотів Терн. Люди не мають права голосу у законах драконів. Мама вийшла вперед і зробила той самий жест руками, щоб поселити свій голос, але я вже не могла зосередитися на її словам. Вона завершила офіційну частину церемонії молодьби, обіцяючи не пов'язаним кадетам ще один шанс наступного року. Звичайно, якщо на наближчі кілька місяців їм не вдасться вбити когось із нас, поки пута ще слабкі і не спростувати самим зв'язати наших драконів. Що ж, тепер я налажав Терно та Андарні, і в якомусь дуже хріновому розумінні Ксаден. У мене закололо потилицю, і я подивилася на Рірсона через поле. Немов відчуваючи в мій погляд, він озирнувся і знову підняв один палець. Ціль номер один. «Ласкаво просимо до сім'ї, яка не знає ні меж, ні кінця», – закінчила моя мама, і по полю рознеслися схвальні вигуки. «Вершники, крок вперед!» Я збентежено подивилася ліворуч і праворуч, як і всі інші новачки. «П'ять кроків, або близько того», – сказав Терн. Я зробила крок вперед. «Дракони були з нами. Це честь для нас, як завжди», – крикнула мама. «А тепер ми святкуємо!» Жару пік мою спину і я зашипіла від болю. Вершники з обох боків від мене скрикнули. Моя спина ніби горіла і все ж таки деякі люди на полі радісно кричали. І хтось уже мчав у наш бік. Інші почали обійматися. Тобі сподобається, пообіцяв Тейн. Він унікальний. Біль трохи стих і з вогняної перетворився на тупий ниючий. Я озирнулася через плече, намагаючись розглянути, що сталося. З-під жилета виглядало щось чорне, як ніч. «Що саме мені сподобається?» «Вайлет!» До мене підбігдаєн і широко посміхнувся, взявши моє обличчя в долоні. «Ти зберегла їх обох?» «Думаю так», – мої губи торкнулися усмішка. «Це все так нереально, надто багато для одного дня». «Де твій?» Він відпустив мене, обійшов, ставши за спиною. «Чи можу я розпустити шнурівку? Лише верхню частину?» – запитав він, потягнувшись за комір мого жилета. Я кивнула за кілька миттєвостей, Холодне жовтневе повітря опалило основу моєї шиї. «Святе лайно, ти маєш це побачити!» «Скажи хлопчику, щоб відсунувся!» – наказав Тейрн. Тейрн каже, щоб ти відійшов. І Дайн ступив у бік. Раптом мій перестав бути моїм. Тепер я дивилася на свою власну спину очима Андарни. Спина, на якій від плеча до плеча тягнувся блискучий чорний драконів слід сили. А в центрі його – силует мерехливого злотого дракончика. «Це чудово!» – прошепотіла я. «Тепер я була відзначена їхньою магією як справжній вершник. Я їх вершник!» «Ми знаємо!» – відповіла Андарна. Я моргнула, і мій зір знову став моїм. І рука Дайна швидко зашнурувала мій корсет, а потім опинилася на обличчі, притягуючи його до свого. «Ти повинна знати, що я зроблю все, щоб рятувати тебе, Вайлет, щоб ти була в безпеці!» – сказав Дайн зі страхом в очах. «Те, що сказав Ріарсон, – він похитав головою. – Знаю!» Заспокійливо промовила я, киваючи, незважаючи на те, що все це щеміло. Ти завжди хотів мене захистити і був готовий на все, окрім порушення правил. Ти маєш знати, що я відчуваю до тебе. Його великий палець ковзнув по моїй щуці, його очі щось шукали, а потім його рот виявився притиснути до мого. Його губи були м'якими, але поцілунок міцним і захоплення пробігло по моєму хребту. Через роки Дайн нарешті поцілував мене. Однак захоплення пройшло менш, ніж за мить. У цьому поцілунки не було спеки, не було енергії, не було пристрасті. Я просто не хотіла його. Розчарування затмарило такий довгоочікуваний момент. Але не для Дайна. Він відсторонився, посміхнувся. Все скінчилося в одну мить. Це було все, чого я коли-небудь хотіла. Але прокляття. Саме в цей момент я зрозуміла, що цього більше не хочу.